misiune directă de la Catedrala Metropolitană din Timișoara, de unde vom transmite slujba de mormântare a al preasmițitului Nicolae Albanatului. Banatului. Slujba este oficiată de Prefericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de nouă ierarhi ai Bisericii noastre. Sufletul lui, unde drepții săi se odihnesc, Fiul lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui. De la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeului nostru să-i cerem, Domnului să ne rugăm. Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dări viața lumii tale, însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului tău, arhiepiscopul și metropolitul Nicolae, fratele nostru, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihne, de unde a fugit toate durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală a săvârșit el cu cuvântul, cu fafta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun viitor de oameni iartă Lui. Dumnezeu, Dumnezeu să-L Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Domnului, Domnului să ne rugăm! Tu ești în mierea și piața și în mila a dormitului robului tău. Arie, arie. și microcolitul Nicolae, fratele nostru, Cristoase Dumnezeul nostru și ție slavă în și celui fără de început al tău părinte. Și prea Sfântului și bunului și de viață noi Tău Duh, acum și pururea și în veșii veșii lor.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 Roagă pe Hristos fiul tău, Maică Fecioară, să dea iertare de greșelii robului tău, celui ce te-a mărturisit cu dreaptă credință și cu cuvânt adevărat te-a propăduit pe tine, e Dumnezeu ca să-L învrănicească de stălucirea și de veselia Sfinților într un împărăția ta. cei din veac cu cutremur stând înaintea judecății tale ceri înfricoșătoare și înspăimântătoare așteaptă răspunsul tău cel drept, Mântuitorule și primesc dumnezeiasca judecată cea dreaptă. Atunci iartă stăpâne Hristoase pe robul tău, care într-o credință s-a mutat la tine și îl învrednicește de și fericirii tale celei de-a de Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu curată, luând datoria strămoașei Eva, ai lit pe Dumnezeu, care dăruiește nestricăciune și înviere credincioșilor și încununează cu slavă nemoritoare pe cei ce te măresc pe tine, pe care acum nu înceta gândul să așeze pe acesta într-o lumina strălucirii sale, dumnezeiască mireasă. Robi! Say, oh, no. no. Puterea ta nebiruită ca un Dumnezeu a înviat pe cei ce dormeau în morminte, care fără încetare aduc ție cântare. Pentru aceasta strigăm ție, Hristoase Dumnezeule, pe acesta ce s-a mutat de la noi odihnăște-L unde este locașul tuturor celor ce se veselesc întru tine ca să slăvească Dumnezeirea ta.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 unde este locașul tuturor celor ce se veselesc curată? Ca să temărească pe tine ceea ce ești cu totul fără de prihană. Din tine. Dreptate și sfințire și izbăvire sufletelor. Că ne-a dus Tatălui îndreptat și izbăviți, luând pedeapsa noastră cu care eram datori. Și acum te rugăm, pe acesta ce s-a mutat, odignește l într-o bucurie și lumină, făcătorile de bine Mântuitorul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Urmând în noi cuvintele grăitorilor de Dumnezeu, ceea ce ești totul fără de plihană, te cunoaștem că ești născătoare de Dumnezeu, că ai născut pe Dumnezeu care s-a întrupat necuprins cu mintea și ne-a izbăvit pe noi cei robiți de păcate, pe care și acum roagă-L pe robul tău acesta ce s-a mutat cu strălucirile slavei sale Să lumineze prea curată Când sunt plecășit Cădă vițe prorocilor și cetele apostolilor și ale mucenicilor și ale tuturor celor care din viață s-au îndreptat prin mântuitoarea ta și prin sângele cu care îi răscumpăra pe om cel robit acolo dignește pe acesta ce a adormit într-o credință ca un de oameni iertându-i greșalele că tu singur ai viețuit fără de păcat pe pământ tu singur ești sfânt și singur slobot între morți pentru aceasta, robului tău, dăi i o și mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor amin. Pe noi, cei robiți de legea păcatului, ne-ai Stăpână, să mislim de ceea ce ești singura Maică Fecioară în pântece pe Dătătorul de Lege și Împăratul Hristos, prin care ne îndreptăm prin dar și prin har pe acesta acum roagă-l să așeze în cartea vieții sufletele celor ce te laudă pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca prin mijlocirea ta, mântuindu-ne ceea ce-și cu totul fără prihană, să dobândim izbăvirea cea dorită a fiului tău, închinându-ne celui ce de lumii mare milă. că stăpânești pe cei vii cu puterea ta cea dumnezeiești stăpânitoare și pe cei morți o blăduiești, te rugăm pe din robotul tău care a venit la tine unul redătătorul de bine, odihnește cu aleșii tăi iubitorul de oameni în loc de odihnă în luminile sfinților, că voitor de milă ești, mântuiești ca un Dumnezeu pe cei care ai zidit după chipul tău unule mult milostivei Slavă Tatălui și Fiului și sfântul Duh și atunci și pururea și în vecii vecilor. Amin. tu te-ai petrecere cu vioasă lui Dumnezeu prea sfântă, că pe Dumnezeu l-ai încăput și pe Dumnezeu l-ai născut. Neișpitită de anuntă, om văzut în două firi, dar într-un ipostas pe acesta roagă, pe cel unul născut și întâi născut, care te-a păzit pe tine și după naștere fecioară fără prihană. Să odihnească sufletul celui adormit într-o credință În lumina și strălucirea acea nestricată Și într-o fericire Cheltuită strălucire a darurilor și -o, ca o visterie a bogăției bunătății, pe acesta ce s-a mutat la tine ca un Dumnezeu să lășluiești în latura aleșilor tăi, în locul ușurării, în casa slavei tale, în desfățarea raiului, în cămara fecioarelor, ca un milostiv slavă Tatălui și Fiul Fântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Plinirea legii ai născut pe zbăvitorul care trup s-a făcut, că îndreptare n-a fost pentru cei mai înainte de lege, ci Hristos, acum răstignindu-se pentru noi, ne-a îndreptat. Deci pe tine, ceea ce ai, îndrăznire ca o maică, te rugăm cere de la Fiul tău cel prea milostiv, să odihnească sufletul acestuia ce s-a mutat de la noi. înțelepciunii tale, cele de negrăit, pui hotar vieții, și mai înainte vezi moartea și la altă viață muți pe om Deci pe acesta pe care l-ai luat, așa să-l apele odihnei într-o strălucire a Sfinților, Doamne, unde este glasul bucuriei și al laudei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai zidit pe Cuvântul lui Dumnezeu, Cel fără de început și Dumnezeu, cu îndrăznirea Ta de Maică, cu de-a să așeze pe robul Tău, unde este dăinuirea cea necetată a celor ce se veselesc și te laudă pe Tine, unde sunt luminile cele veșnice și dulcele glas a celor ce prăzduiesc, născătoare de Dumnezeu. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Sufletul lui drepții se odihnesc, Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui. De la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să ceră. Iz svakog teela koji si smrt uništio od javno obesnažio život sve tome daro. I sam gosu pokoj dušu blažno počješćeg, a hijepisko i tko i oca našeg nikolaja, umjesto svjetnog zenilog osveženja, odakle održe, bolest uzisan i bol svaki grij koji je učinio preče, delomišljju, tivom kao blak i čovjeku ljudi bog prosti. Nema čovjeka da žive da ne griši i sijim bez greka. Rad je to i reče tvoja istinita. Bog mu se nerugam. Cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem. Făcând în de îngropare cântarea, Aliluia! So let's wish și ceilalți care nu au nădejde. pentru că de credem că Isus a murit și a înviat. tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți în lui Isus îi va adus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 coiș fus domnul întoarănd-o la glasul lor îngerului, simt lui Dumnezeu se va pogoda din ce și cei buni pentru Hristos vor vrea întămple după aceea noi cei vi care vom fi îndemnați Vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmplăm pe Domnul în văzbra. de tot. Ascultăm Sfânta Evanghelie Pace tuturor Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Ioan citire la dânsul adevărat, adevărat zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine are viață veșnică și la judecată nu va veni ci s-a mutat din moarte la viață adevărat, adevărat zic vouă, Că vine ceasul și cum este, Când morții vor auzi glasul fiului omului, Și cei care vor auzi vor învia. Căci precum tatăl are viață în sine, Așa i-a dat și fiului să aibă viață în sine. Și a dat lui putere să facă judecată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 Oh rugăm! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru care ai dat Sfinților Tăi ucenici apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfânt ta, cea de a Ta de-a treia zi, cu harul tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor ca să fie legate și în cer câte de dâni și pe pământ s-au legat. Și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dâni și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa ta iubirii de oameni ne-ai și pe noi smeriți și nevrednicii robi tăi,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 și iartă lui toate câte a păcătuit cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care el însuși, din mânie sau din alte pricine, s-a legat pe sine, sau de la arhereu sau de la altcineva, a suferit o alunecare ca aceasta prin invidia și prin lucrarea deavului. Prea și mult îndorate, binevoiește, ca Sufletul lui să se așeze cu Sfinții care din veacă au bine plăcuție, iar Tupul să se dea firii cele zite de tine, Că binecuvânta binecuvântat și prea slăvit, Ești în vecii vecilor. Viața și a adormitului român, tău, Arhiepiscopul și Mitropolitul Nicolae, fratele nostru, Hristoase Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău, Duh. Acum și burul veci, veci în vecin, vecinul. Nu, nu, nu, nu, nu, voastre, nu, nu, voastre Prea cu prea părinți, prea cu vioase din cios și că din În alt simțitul și metropolit, Nicolae Corneanu, a fost un erac erudit și un promotor al dialogului. Mesajul luminos al Ortodoxiei, cuprins în slujba de mormântare a celor răposați, Arată valoarea supremă a învierii omului pentru a trăi veșnic cu sufletul și cu trupul în împărăția lui Dumnezeu. Fiind creat după chipul lui Dumnezeu cel nemuritor, sufletul omului este nemuritor. Credința puternică în învierea lui Hristos este în ortodoxie și credință puternică în învierea tuturor oamenilor. De aceea crezul pe care îl mărturisim în biserică se încheie cu aceste cuvinte Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie Hristos cel înviat din morți este numit în Sfânta Scriptură începătura învierii celor adormiți Sau întâi născut între mulți frați De aceea învierea lui Hristos este vedere duhovnicească sau icoană profetică a învierii de obște a tuturor oamenilor. Însă învierea de obște sau universală, la fel ca și învierea lui Hristos, nu este revenire la viața pământească amestecată cu suferință și stricăciune ci începutul unei alte vieți, viața cerească și veșnică, pentru suflet și pentru trup. În acest înțeles, Sfântul Apostol Pavel spune, precum toți oamenii mor în Adam, așa vor învia în Hristos, iar vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, este moartea. Legătura dintre adevărul învierii lui Hristos și adevărul învierii oamenilor este atât de puternică încât cine nu primește adevărul învierii lui Hristos respinge și adevărul învierii celei de obște sau universale. Iar cine crede în lui Hristos trebuie să mărturisească și credința în învierea morților. Vedem așadar că taina învierii lui Hristos și a omenirii întregi este inima Evangheliei, propovăduită de Apostoli, și temelia credinței mărturisite de Biserică. Sfânta Scriptură ne învață că învirea morților se va realiza când Hristos va veni cu slavă și putere multă ca să judece vii și morții. Vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor a lui Hristos și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea judecății. Lumina care leagă taina învierii morților a judecății sau a evaluării faptelor săvârșite în lume și bucuria a vieții veșnice este lumina însă și a vieții și lucrării bisericii în lume. Cuvintele Scripturii ne arată că lumina pe care o adună în sufletul său nemuritor omul în timpul vieții pământești o ia cu el după moartea trupească. Dar această lumină nu rămâne cu totul ascunsă oamenilor, ci se arată parțial încă din timpul vieții sale pe pământ. Această lumină este lumina virtuților sau a roadelor Duhului Sfânt în om. Este lumina Harului Dumnezeiesc pe care omul credincios l-a făcut roditor prin credință puternică, prin cuvinte ziditoare, și prin fapte de iubirii milostive și smerite. O astfel de lumină, exprimată în dragostea de Dumnezeu și de oameni, ne-a arătat-o prin cuvânt și faptă în al preasfințitul Părinte Nicolae, metropolitul Banatului. El s-a născut în ziua de prăzduire a intrării Maicii Domnului în biserică la data de 21 noiembrie 1923, și atât că acum, ziua din mormântare, este tot o sărbătoare a Maicii Domnului, este sărbătoarea peremântul Maicii Domnului. Între anii 1942-1946 au urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxe din București. După absolvirea facultății s-a înscris la doctorat, iar în 30 iunie 1949 a susținut teza cu titlul Viața și petrecerea Sfântului Antonie cel Mare, începuturile monahismului creștin pe Valea Nilului. Sub coordonarea sau îndrumarea regretatului preot-profesor Ioan Ghecoman, a primit îngerescul chip al călugării la mănăstirea Cernica din apropierea Bucureștilor. La data de 12 ianuarie 1961, păstrând numele de Nicolae, a fost hirotonit arhereu în Biserica Sfântul Spiridon Nou din București La data de 15 ianuarie 1961, de către Patriarhul Iustinian Marina, și intonizat în demnitatea de episcop al Aradului la 22 ianuarie 1961, în Catedrala Episcopală din Arad. La data de 17 februarie 1962, a fost ales în scaunul vacant de Arhiepiscop al Timișoarei și Caransebeșului și Metropolit al Banatului. Întronizarea a avut loc duminică 4 martie 1962, în Catedrala Metropolitană din Timișoara. Săvârșite de către Patriarhul Iustinian Marina și alți erari ai Sfântului Sinod În prezența multor preoți și credincioși din Banat Din cei aproape 91 de ani ca vârstă a metropolitului Nicolae Corneanu 71 de ani i-a împlinit într-o slujire preoțească Fiind hirotonit diacon în 1943 Preot în 1960 și arhereu în anul 1961. O mare parte a acestei slujiri sacerdotale a fost străită în anii dictaturii comuniste, când biserica era controlată și obligată să-și restrângă activitățile sale doar la viața liturgică. Totuși, în pofida multor opreliști, viața bisericii a continuat deoarece credința din popor a fost mai tare decât ideologia ateistă. Iar după schimbările din anul 1989, activitățile bisericii s-au intensificat și multiplicat în plan spiritual și social-misionar, deoarece au apărut noi șanse, dar și noi cerințe și probleme în societatea aflată în tranziție spre capitalism, marcate de individualism, proselitism, secularizare, imigrație și alte fenomene noi. Toate aceste aspecte au fost privite cu multă atenție și responsabilitate de către Metropolitul Nicolae al Banatului, care s-a remarcat prin opera sa teologică și culturală bogată cuprinse în 28 de volume, rigoarea administrativă și deschiderea spre cooperare cu alții în plan religios, cultural și social. Activitățile sale de arhepiscop și mitropolit s-au concretizat în edificii noi la centrul epartial, la seminarul teologic din Caransebeș, la protopopiate, biserici de mir noi și mănăstiri noi, activitate editorială și publicistică, înființarea unei facultăți de teologie, instituții și programe social-filantropice, activități cu tineretul, relații cu universități din Banat, relații deosebite cu casa regală, cu oameni de cultură, cu instituții media și altele. Ca fiu duhovnicesc al eparhiei păstorite din al Sfințitul Părinte Nicolae Corneanu, am primit sfat și ajutor părintesc în vremea studiilor universitare de la Sibiu și București, iar pe când eram conferențiar la Institutul Ecumenic de la Bosei, între anii 1980-1988, ne-a adresat în repetate rânduri invitația de a-i deveni colaborator apropiat ceea ce s-a realizat în februarie 1990, când la recomandarea sa, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ne-a ales episcop vicar al arhiepiscopiei Timișoarei cu titlul de Lugojanul, fiind hirotonit la 4 martie 1990 în această catedrală metropolitană. Am admirat atunci disciplina, corectitudinea și ordinea în administrația eparhială. Era venerabil al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, distins om de cultură, promotor al valorilor neperitoare ale credinței în dialogul cu alte biserici, culturi și popoare și susținător al eforturilor de apropiere între creștini în al preasfințitul mitropolit Nicolae Corneanu a primit de la Dumnezeu numeroase daruri pe care le-a cultivat cu simțul responsabilității, oferind și altora cu inimie, bucurie din bucuriile Duhului, roade ale talantului mulțit într slava lui Dumnezeu și spre binele Bisericii și al societății. Perioada de împreună slujire la Timișoara și apoi de împreună slujirea Bisericii în cadrul Sfântului Sinod ne le readuc în amintire ca pe un erar herudit, cu orizonturi largi, deschis spre dialog, elegant în comportament, generos cu alții, dar exigent cu sine, și evitând sistematic lauda de sine și talarea meritelor proprii. În reședința sa găsești cu greu un părtret al său. Impunea respect chiar și atunci când era familiar, iar în lupta cu boala și suferința a fost discret și îndelung răbdător biruind adesea durerea printr-un puternic simț al datoriei de a sluji Biserica. Pentru lumina pe care Arhepiscopul și Mitropolitul Nicolae Banatului o lasă acum moștenire spirituală Bisericii și poporului român cu profundă recunoștință și prețuire ierarhi, cler și popor. Ne rugăm împreună lui Dumnezeu lui Luminilor, de la care vine toată darea cea bună și tot darul desăvârșit, să așeze sufletul său împreună cu drepții, în lumina neînserată și pacea netulburată a împărăției sfintei trăi. în fericirea vieții cerești, unde drepții ca luminătorii vor stăluci, veșnica lui pomenire din neam în neam. Sunteți cuvântul de învățătură rosti de prafericitul părinte patriar Daniel. Slujba de mormântare a nau preasfincitului Nicolae se apropie de final peste câteva momente. si cu trupul părintelui Mitropolit va fi depus în gromnița din subsolul catedralei Mitropolitane. Stimate oficialități centrale și locale, prea venerabilă adunare parhială, prea cu și prea cu părinți, prea cu vioase Îndurerată familie, întristați credincioși și credincioase, Duminică 28 septembrie 2014, la ora 23.10 minute, o veste tristă a străbătut cu repeziciune banatul de la un capăt la altul Și s-a răspândit imediat în toată țara și chiar peste hotare. În al Sfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae Corneanu, trecuse la Domnul după o perioadă de grea suferință, cu câteva săptămâni înainte de a împlini venerabila vârstă de 91 de ani. Catedrala Mitropolitană din Timișoara, unde în al Sfinția sa a slujit vreme de jumătate de secol, și toate bisericile eparhiei au arborat steagul de doliu, iar clopotele nu au vestit de data aceasta sosirea erarhului la sfintele slujbe, ci plecarea lui la ceruri. Preoții, monahii și credincioșii Arhiepiscopiei Timișoarei, adunați în sfintele lăcașuri, înalță de atunci rugăciuni, pentru erarhul iubitor de străini, iubitor de bine, înțelept, drept, cuvios, cumpătat, care timp de 71 de ani a slujit cu timp și fără de timp Biserica lui Dumnezeu ca diacon, preot, profesor de teologie, secretar, consiliere parhial, episcope parhiot, arhiepiscop și mitropolit. Cu inimile cernite de durere încercăm acum, în numele familiei. Al membrilor adunării eparhiale, al clericilor și al mirenilor din administrația eparhială, al părinților protopopi și stareți, să aducem un pios omagiu regretatului nostru arhipăstor, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, eminent teolog, traducător de opere patristice, om de cultură și personalitate charismatică, spirit practic și enciclopedic ecumenist cunoscut în țară și peste frontariile acesteia. Însă, așa după cum scria Sfântul Grigorie de Nazianz, nu vom deplânge pe cel plecat dintre noi mai mult decât trebuie, nici nu-l vom lăuda peste măsură, deși un discurs închinat lui ar fi un dar prețios și foarte potrivit pentru omul instruit care a fost el. Ne vom strădui așadar să amintim despre demnitatea sufletului său în speranța că vom aduce mângâierea meritată celor ce plâng și suferă pentru a îndrepta gândirea tuturor de la cele trupești și trecătoare la cele sufletești și veșnice. După ce s-a născut la Caransebeș, a urmat cursurile liceului Traian Doda din oraș, s-a înscris la facultatea de teologie din București și conștientizând că cercetarea operelor sfinților părinți nu este posibilă fără acumularea unei cunoașteri temeinice a filosofiei antice și a limbilor clasice, s-a înscris la facultatea de filosofie și apoi la cea de litere secția filologie clasică. A fost irotonit, diacon celib, a urmat cursurile de doctorat și la vârsta de numai 26 de ani a devenit doctor în teologie, cu calificativul Magna Cum Laude. Iată ce scria foaia Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului atunci, înzestrat cu alese calități intelectuale și o rară distinție sufletească. Îmbinând erudiția cu curățenia vieții, demnitatea cu blândețea, tânărul doctor în teologie se bucură de unanime simpatii în arhiepiscopia noastră. De aceea, promovarea preacucerniciei sale la cel mai înalt titlu academic a umplut de bucurie sufletul celor care îl cunosc. După promovarea doctoratului a funcționat ca profesor la Academia Teologică din Caransebeș, apoi ca și referent, secretar, consilier cultural la Arhiepiscopia Timișoarei, iar la 1 martie 1959 a devenit conferențiar universitar la Sibiu. Calitățile intelectuale și morale, cultura teologică și laică, prestigiul științific confirmat de numeroasele materiale publicate l-au adus în atenția ierarhiei superioare bisericești, așa încât a fost ales mai întâi episcop al Aradului, Ienopolei și Hălmagilui și apoi a devenit arhiepiscop al Timișoarei și metropolit al Banatului. În cuvântul de instalare din această catedrală, Centrală, regretatul nostru arhipăstor spunea, în clipele acestea solemne, fac juruință în fața lui Dumnezeu și a voastră de a nu precupeți nimic într-o tuturor îndatoririlor ce-mi revin ca arhiereu, îndrumător și conducător al turmei duhovnicești, ce mi s-a dat spre păstorire, așa încât să pot spune mereu, ca altădată cel căruia ne închinăm, pe cei pe care mi-ai dat, astfel i-am păzit că n-a pierit nici unul dintre ei. Devenit mitropolit al banatului, luminatul nostru ierarh valorifică pregătirea teologică și culturală de excepție și, și cunoștințele în domeniul limbilor clasice în scopul continuării activității științifice de cercetare în arealul vast al teologiei și mai ales al vechii literaturi creștine. Având o capacitate de muncă ieșită din comun. Mitropolitul Nicolae a făcut din noapte zi, lucrând aproape zilnic până la orele 4 dimineața, după cum spun apropiații săi, acest efort concretizându-se în cele 28 de cărți publicate în care abordează temele majore ale teologiei și ale lumii. La acestea se adaugă alte sute de studii și articole publicate în țară și în străinătate. Mai presus de toate însă, trebuie subliniată contribuția remarcabilă a Mitropolitului academician Nicolae Corneanu la dezvoltarea studiilor patristice românești Dragostea și interesul său față de părinții bisericii, finalizându-se cu întocmirea unor volume extrem de importante, care, cum spunea cineva, pun în lumină gândirea, spiritualitatea, psihologia, istoria, sociologia, poezia și filologia patristică. Opera Mitropolitului nostru este încununată de traducerea și tâlcuirea lucrării Sfântului Ioan Scăraru sau Sinaitul Scara Raiului, tipărită până acum în opt ediții ce însumează peste 40.000 de exemplare vândute. Toate drepturile de autor au fost lăsate de la a sa Arhiepiscopiei Timișoarei. Om de școală și de carte, Mitropolitul Timișorean a colaborat cu diferite materiale și la unele publicații laice, fiind de asemenea prezent la emisiunile posturilor locale, naționale și internaționale de radio și televiziune, iar în ultimii ani și la radioul și televiziunea Trinitas ale Patriarhiei Române. Părintele Mitropolit, de care ne despărțim acum ca adâncă părere de rău, este cunoscut în lumea teologică internațională datorită implicării sale eficiente în mișcarea ecumenică și a deschiderii arătate față de celelalte culte, ori confesiuni și religii. Autoritatea și competența sa în acest demers sunt confirmate de participarea la numeroase întruniri teologice cu caracter ecumenic în țară și în străinătate. Amintim aici că. Între anii 1978-1981 a activat ca membru în Comitetul Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, a fost apoi Vicepreședinte al Conferinței Creștine pentru Pace cu sediul la Praga, între anii 1975-2012 fiind membru în Asociația Internațională de Studii Patristice. În alpreasinția sa a răspuns o anumită perioadă de timp în calitate de exarh de comunitățile ortodoxe române de peste hotare. Și a păstorit cu multă dragoste prefrații noștri ortodoxi români din banatul sârbesc, fiind mereu prezent în mijlocul lor, atât la sfințiri de biserici, cât și cu alte prilejuri, mai ales la manifestările culturale, aceleași relații de frățietate, cultivându-le și cu ierarhii și clericii patriarhiei sârbe din acele părți și din Timișoara. De altfel, în alpreasinția sa s-a îngrijit din rațiuni pastorale de înființarea episcopiilor ortodoxe pentru românii din Serbia și Ungaria, sufragane o vreme Mitropoliei Banatului. Activitatea teologică, științifică, culturală și ecumenică a Mitropolitului Nicolae Corneanu este dublată de una la fel de bogată pe plan pastoral-misionar, filantropic și administrativ bisericești, pentru care îi aducem acum prinosul sentimentelor noastre de dragoste fiască și de aleasă recunoștință. Sub înțeleaptă arhipăstorire a erarului nostru bănățean, au primit darul și harul hirotoniei sute de tineri teologi și au fost încadrați la parohie. În vremurile grele ale dictaturii comuniste atee, mulți preoți fost deținuți politic, Absolvenții care au obținut rezultate foarte bune au fost chemați de Părintele Mitropolit să ocumpe, ocupe funcții în administrația bisericească, să devine cadre didactice la seminar sau la facultate din Sibiu și după 1990 la cea din Timișoara, unii au fost trimiși la studii postuniversitare în străinătate, alții fiind recomandați pentru treapta arhieriei. În anii săi de arhipăstorire au fost construite o renovate numeroase biserici și case parohiale, avut realizări substanțiale pe care le-a amintit prea fericirea sa. Sectorul filantropic a beneficiat de sprijinul total al milostivului nostru Părinte Duhovnicesc, asemenea Sfântului, al cărui nume îl poartă, a săvârșit știute și neștiute fapte de filantropie, supărintească sa purtare de grijă, au fost derulate număr nenumărate proiecte de asistență socială, au fost înființate și dezvoltate instituții social-caritative, precum cantine sociale, așezăminte pentru persoane traficate și copii seropozitivi, case de tip familial, servicii rezidențiale pentru vârstnici și de îngrijire la domiciliu, centre de prevenire a abandonului școlar și așa mai departe climatul democratic de după 1989 i-a oferit ierarhului cărturar de la Timișoara posibilitatea de a înființa două instituții de învățământ teologic, clasele de teologie din cadrul liceului pedagogic Carmen Silva și facultatea de teologie din cadrul Universității de Vest pe care le-a sprijinit Permanent, spiritual și material. Prestigiul științific al luminatului mitropolit de la Timișoara, contribuția sa la dezvoltarea studiilor patristice și la promovarea culturii au fost apreciate așa cum se cuvine. Astfel că Academia Română l-a ales ca membru de onoare la 10 noiembrie 1992, în același an devenind și membru al Uniunii Scriitorilor. De asemenea, i s-a acordat titlul de doctor honoris causa din partea mai multor instituții de învățământ superior. Președinte de onoare al mai multor asociații și fundații, între care s-a aflat și Astra. Ierarhul Bănățean a fost desemnat cetățean de onoare al municipiilor bănățene și a primit multe premii naționale și internaționale, cum sunt Ordinul Național pentru Merit în grad de mare cruce din partea președinției României, Ordinul Crucea Casei Regale a României, și nihil sine deo din partea aceleiași case regale acordate de majestatea sa, regele Mihai I, pe care l-a primit aici cu multă dragoste. A rânduit așadar Bunul Dumnezeu să fim arhipăstoriți de către un ierarh înțelept și înțelegător, neîntrecut în lucrarea administrativ-bisericească și om de plin al culturii române, cum îl numea cineva pe care se cuvine să-l contemplăm cu recunoștință și să-l apreciem la justai consacrată valoare, pentru că a scris o frumoasă pagină de istorie din istoria bisericii noastre bănățene. Orator și slujitor de excepție, foarte bun cunoscător al plaiurilor bănățene, al tradițiilor și al datinilor locale, al parohiilor și al așezămintelor mănăstirești, exigent cu sine însuși și cu colaboratorii, deschis și sobru, blând și autoritar, având un remarcabil simț al umorului și o putere de sinteză demnă de admirat, vrednicul nostru, Părinte Duhovnicesc, stăpânea în mod impecabil arta dialogului, fapt ce l ajutat să stabilească relații de bună colaborare cu toate confesiunile creștine din Banat și cu comunitatea izraelită. Casa Regală a României față de care a avut profunde sentimente de respect și de aleasă considerație. Astra Bănățeană, Adunarea și Consiliul Eparhial, Oficiile Protopopești, Mănăstirile, Asociația Studenților creștin Ortodoxi și Liga Tinerilor Ortodoxi din Timișoara și Lugorș, Asociația Femeilor Creștini Ortodoxe din Timișoara și Asociația Oastea Domnului, Asociația Memorialul Revoluției și toți revoluționarii timișoreni, Mediul Academic și cultural local, Uniunea Scritorilor, filiala locală, universitățile din Banat, radioul și televiziunile locale și naționale, autoritățile județene și locale și nu în ultimul rând, frații noștri români ortodoxi din Banatul Sârbesc și din Valea Timocului se înscriu în rândul instituțiilor bisericești și laice și al personalităților cu care în al preasfințitul părinte doctor Nicolae Corneanu arhiepiscop al Timișoarei și mitropolit al Banatului a statornicit relații de frumoasă și rodnică colaborare pentru mai binele bisericii și al credincioșilor încredințați spre păstorire în ultimii ani și mai ales în ultimile luni de zile neputințele părintelui nostru mitropolit s-au mulțit Bolile de care suferea de zeci de ani s-au agravat, însă în altea simția sa nu s-a plâns niciodată de nimic. Știa că viața sa este în mâinile lui Dumnezeu și că de la el vin toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Vârsta înaintată și suferința fizică nu l-au putut împiedica să lucreze, să primească în audiență, să răspundă oricărui apel telefonic la orice oră din zi și din noapte. Mai avea încă multe de spus și de înfăptuit, însă trupul nu l-a mai ajutat și neputințele l-au copleșit. Înainte de a fi internat pentru câteva zile în spital, și-a cerut iertare de la Preasfințitul Părinte Episcop Vicar, și de la Maica cel îngrijește, Mihaela, așa cum de multe ori și-a cerut de la toți colaboratorii săi, exprimându-și dorința de a rămâne acasă și încurajându-i astfel. Există un sfârșit, dar există și un început. Acum ne este foarte greu să înțelegem că arhiereul iubit de toți pentru modestia sa, cum spunea Sfântul Grigorie de Nazianz, care ne-a arhipăstorit vreme de 52 de ani și de la care ne-a rămas o moștenire teologică și culturală atât de bogată, care a suferit cu noi în slăbiciunile noastre, a plecat pe cărarea împărăției, ca să primească o slujire mai osebită, cu credința că despărțirea noastră este doar temporară și cu convingerea că Părintele nostru Mitropolit, cât a fost în viață, a luptat lupta cea bună pentru care va primi cu cununa dreptății, adresăm un cuvânt de aleasă mulțumire și de sinceră recunoștință medicilor și personalului medical care a fost alături de înalt preasfinția sa în această perioadă de suferință, maicilor care l-au îngrijit cu fiască dragoste, familiei și mari familia credincioșilor bănățeni atât de atașați de înalt preasfinția sa, preasfințitului episcop vicar Paisie Lugojanu, membrilor permanenței Consiliului Eparhial, care cu toți acum sărutăm cu dragoste și recunoștință mâinile care ne-au binecuvântat mai bine de jumătate de secol, Evanghelia pe care a propovăduit-o și a interpretat-o în lumina învățăturii Sfinților Părinți și înălțăm pentru sufletul său smerita și nevrednica noastră rugăciune. Întâi pomenește, Doamne, în împărăția Ta cerească, pe prea preasfințitul, Părintele nostru, Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae, și așează sufletul lui bun și blând, iertător și smerit, Împreună cu toți sfinții care din veaca au împlinit cuvântul adevărului tău. Veșnică să fie pomenirea lui din neam și până în neam. Am ascultat cuvântul părintelui Ionel Popescu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Timișoarei. Slujba de înmormântare în al preasfințitului Nicolae Albanatului continuă aici, în Catedrala metropolitană din Timișoara. Preoții și credincioși care au venit aici la catedrala metropolitană din Timișoara și au rămas bun de la înălpra sfințitul Nicolae, ei sărută crucea și evanghelia pe care înălpra sfinția sa a vestit o timp de 52 de ani. Acela, Mare sus, și da, nevoie Mitropolitul Nicolae este depus în catedrala mitropolitană și îmbrăcat în toate veșmintele și în semnele demnității arhierești, potrivit rânduielii înmormântării ierarhilor. Această slujbă are o rânduială specială, de fapt este slujba înmormântării călugărilor. Pentru că părintele mitropolit Nicolae a fost ierarh, a fost oficiată slujba de mormântare a monahilor, pentru că ierarhii sunt călugări. Această slujbă este caracterizată prin simplitate, zmerenie și nădejde în înviere. Ea amintește de voturile monahale pe care un călugăr le depune înaintea lui Dumnezeu la tunderea în monahism. Este vorba de ascultare, castitate și sărăcie. Cel ce a din mort Hristos adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și întotolăudaților apostoli, ale Preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți și ale tuturor Sfinților, Sufletul robului Seu, arhiepiscopul și mitopolitul Nicolae, cel mutat de la noi, în corpurile drepților să lașeze așeze. Ei. Ei. În sinule lui Avram să-l odihnească Amor. și cu drepții să-l numere, Amor. iară pe noi să ne ca un bun și de oameni iubitor Yeah. Oh. Săscători, vă reamintim că suntem în transmisiune directă de la catedrala Mitropolitană din Timișoara, unde se oficiază slujba de înmormântare anal prea Sfințitului Mitropolit Nicolae. Riul cu trupul părintelui Mitropolit este dus spre bromnița din subsolul Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Participă mii de credincioși bănăței, oameni de cultură, autorități locale și apropiața Mitropolitului Nicolae pentru a-și lua rămas bun și pentru a se ruga pentru cel care le-a fost părinte duhovnicesc 52 de ani.